бо на вокзалі в Баку та жіночка зайшла в ресторан, сіла за столик, а до якийсь час виходить до гардеробу, де стояв товариш, який зів її, та гвозливо посміхаючись каже, «Що ж, ви таки будете тут голодним стояти?» «Заходьте до ресторану, я і на вас замовила обід, а ви зате по обіді підійте, відніть, будь ласка, без черги квитки до Квипарівська. Все, що мені тут потрібно було, я вже зробила. Дарма ви за мною, таку далечінь сунули. І справді, того ж дня вирушила додому, так і не зустрівшись з чоловіком. Коли їй потім допитували, навіщо їздила в Баку, зухвало пояснила. Мені стало відомо, що чоловіка бачили в Баку. І хотіла розшукати його та сказати, щоб не робив дурниць, а сам прийшов з повинною. Бо ж наша славна міліція, коли вже береться, то обов'язково розшукає. Та коли помітила, що за мною назерцем ходить ваш товариш, вирішила облишити цю справу. Чого ж ви відмовилися від доброго наміру? Уїдливо питав її приходько. Адже разом з нашим товаришем ви швидше могли б розшукати чоловіка. Можливо, з вашим товаришем і швидше було б, але ж я не була певна, чи чоловік погодиться на мою пропозицію. Я ж можу тільки пропонувати, а не вирішувати за нього. А по-друге, я ж мала на увазі, що він з'явився з повинною. А так виходило б, що його просто затримали. Це ж рідниця. Жіночка явно глузувала. Приходко нічого не залишалося, як мовчки сіпити зуби. А за арештованню цій справі очевидно, якимось чином довідалися, що заступник директора вислизнув, і тепер усе валили на нього. Через це розслідування затримувалися, а строки підпирали. Ось до чого може призвести провал навіть дріб'язкової операції. Тому і нервував полковник Джура. Сьогодні всіх вислуховував з таким виразом обличчя, ніби хотів сказати, «Давайте, товариші, швидше, не розводь Закругляйтеся. Так у нього завжди буває, коли він не в настрої. Гаральт, дійте. Колись їх шумом розсовуючись стільці підвелися, різко кинув. Марина Чаратушний, на хвилину залиштеся. Ми з Борисом пересіли на ближче до столу начальника стільці. Переклавши папери в шухляди, полковник вийняв конверт і обернув до мене. І студентам бачилися. Мабуть, нічого не дало. І я доповів, немає підстав розробляти ту версію. Так я й думав, кивнув Джура, перехопив мій здивований погляд і додав. Не зразу так думав, а з вчорашнього вечора, коли мені принесли ось цього листа. Він простягнув мені конверт. На ньому на машинці адреса. Липарівськ, вулиця Теслярська, номер 27, облбудтрест, Бабенко і Є особисто. Зворотної адреси не було. Я виняв листа. Ратушний на до мене теж почав читати. На стандартну маркуші паперу було надруковано. Ігоре Євдокимовичу. Тому що я вирішив піти від вас назавжди, є своя закономірність. Коли щодня доводиться зустрічатися з такими типами, як Рудківський, Юрків, Ванчук, то життя стає остогидлим, не згадуйте лихом, і підпис від руки «Де дуряка?». Я встиг вдруге прочитати листа, коли полковник запитав «Що скажете?» «Так там наче вже все сказано?» – вихопився Борис. «Звичайне самогубство». «Самогубство ніколи не буває звичайним», – зауважив Джура. «Це справді погодився Ратушний, але тут усе ніби сходиться. Сам ліг під машину. Водій справді міг не помітити його. справу, мабуть, доведеться припиняти». «Можливо, й доведеться», – роздумливо зауважив Джура. «Якщо заміємо чітко відповісти на всі питання, котрі тут виникають». Полковник уперся поглядом кудись у верхній кут кімнати. От скажіть, Борис Адамовичу, скільки за вашу практику в автоінспекції було випадків самогубства?